Розділ 22. бібліотечна тиша була схожа на важке покривало, що щільно огорнуло Доріна. Її порушував лише шелест сторінок. Принц читав літописи та хроніки, що стосувалися його роду, вдивлявся в генеалогічні карти. Він не міг бути єдиним з хавільярів володарем магічних здібностей, якщо це справді магія. А Холін? Але якщо в нього магічні здібності прокинулись лише зараз, молодшого брата вони можуть з'явитися через 10 років. Залишилося сподіватися, що на той час він зможе впоратися з примхами Холіна, або у хлопця зміниться характер. Дорін не мав особливих ніжних почуттів до молодшого брата, але він зовсім не хотів смерті Холіна. А ось їхній батько, дізнається він про магічні зарази в їхній крові, швидше за все, їм відрубали б голови, а трупи розчленували і спалили. Повне знищення. Не дивно, що магічний народ Фе втік з континенту. Вони були мудрими, могутніми. Але в Адарлана була сильна армія і зневірені піддані, згодні на будь-які дії, аби здолати голод і бідність споконвічних супутників Адерландського королівства. Але Фе рятувалися не лише від військового натиску. Їм було важко жити з людьми у стані тандітного перемир'я. Їх лякала непередбачуваність смертних, наділених магічними здібностями, І так тривало поколіннями. Голодо-бідність прекрасний грунт для вирощування забобонів. А забобонній людині потрібні прості відповіді на будь-які запитання. Шепни йому, що в усьому винна магія, і він повірить. Про користь, яку приносить магія, забуде. Але зате міцно запам'ятає все зло, що походить від магії. Теперішній король Адарлана дуже вміло зіграв на настроях своїх підданих. І що вони скажуть, якщо дізнаються, що спадкоємець престолу наділений магічними здібностями? Дорін почав розглядати геналогічне дерево своєї своїй матері. Протягом століть їх рід дуже часто переплітався з родом хавілярів. Такі шлюби дали багатьох королів. Принц перебував у бібліотеці вже три години, і в жодній із цих стародавніх, Запліснявілих книг не знайшлось навіть бідолашної згадки про предків, наділених магічними здібностями. Приглядаючи хроніки, Дорін виявив дивну особливість: чоловіки їхнього роду часом одружувалися з дуже обдарованими жінками, часом і самі були небезталанними, однак у таких обдарованих батьків завжди народжувалися вельми пересічні діти, які не успадкували навіть частини батьківських талантів. Чи це було ланцюгом випадковостей, чи проявом волі богів. Дорін закрив книгу і знову пішов до задньої стіни бібліотеки. Там він ще раніше виявив кілька непомітних полиць, де зберігалися всі генеологічні матеріали. У найдавнішій книзі містилися запис, що стосувалися заснування Адерландського королівства. Вершиною генеологічного дерева був Гавін Хавільяр – смертний принц, який зібрав військо для війни з темним правителем Ераваном. Їхні битви велися в Рунських горах на поверхні та під землею. Там полегло дві третини армії Гавіна, проте принц повернувся не лише переможцем. Ще одним його трофеєм стала наречена принцеса Еліана, дочка Бреннона, першого короля Терасена. Вона була наполовину фе. Ніхто інший, як Бреннон, подарував... Гавину землі Адарлана, як весільний подарунок, і з тих пір у роду хавільярів більше не з'являлося фейської крові. Очі Доріна ковзали все нижче і нижче. Давним-давно забуті сім'ї, чої землі кілька разів змінювали свої назви. Дорін зітхнув, поставив книгу на місце і почав перегортати інші книги. Якщо Аліана наділила їхній рід магічними здібностями, відповіді швидше за все можна знайти в різних місцях. Дивно було дивитися на цю книгу, згадуючи, що батько Дорі 10 років тому знищав багато давніх терасенських династій, принц знову витяг книгу і почав гортати, Він знайшов історію роду Галатини, починаючи з самого короля Бреннана, що належав до народу Фе. Дорін знав, що цей рід був відомий своїми магічними здібностями, але щоб такою мірою, династія Галатини була надзвичайно могутньою. Сусідні королісти жили в постійному страху, що одного разу правителі Терасена прийдуть і завоюють їхні землі. Але страхи були невиправданими. Магічні здібності... Правители Терасена не сприяли появі почуттів вседозволності. Вони ніколи не виходили за межі своїх земель, навіть коли війна підступала до їхнього порога. Якщо чужоземні королі загрожували терасенцям, удари у відповідь були швидкими і жорстокими. Але потім терасенські армії завжди поверталися додому. Миру Терасені цінували більше за будь-які переможні війни. Так мав би правити і мій батько, подумав Дорін. Але незважаючи на всю їхню силу, династія Галатини впала, її благородні були винищені. У книзі, яку дивився Дорін, ніхто не наважувався помітити будинки, знищені його батьком, і вцілілих терасенців, що вирушили у вигнання. А в нього самого маючи він потрібні знання, вистачило б сміливості нанести позначки. Дорін закрив книгу. Перед його очима зараз стояли терасенські імена. Він уперше задумався, яким буде його власне правління і що йому дістанеться у спадок. Якби Аеліна Галатинія, спадкоємиця Терасенського престолу, залишилася живою, ким би стала йому? Союзницею? чи, може, нареченою. У Доріна збереглися дитячі дуже невиразні спогади про єдину зустріч з Аеліною. Дівчина була не по роках розвинена, але мала зовсім не керований характер. Доріну випадково облив чаєм її гарну сукню, і вона зажадала від свого забіякуватого двоюрідного брата, щоб той добре провчив незграбного гостя. До Едіона Шеріна доля поставилася прихильніше. Він став військовим і рано отримав генеральський чин. Зараз він вважається найсміливішим, воїном на півночі. За ці роки Дорін кілька разів зустрічався з молодим, з верхнім генералом, і в нього постійно виникало чітке відчуття, що Едіон хоче його вбити. Напевно, не без причини. Здригнувшись від цієї думки, Дорін повернув книгу на місце. Він роздивлявся пильні книжкові полиці, ніби десь там були заховані відповіді, але він і сам знав, що жодні книги йому не допоможуть. Коли настане час, я вам допоможу. Невже не знала, що в нього всередині? У день фінального поєдинку принцеса поводилася дуже дивно. Позначала в повітрі якісь символи, а потім раптом зомліла. В якийсь момент символ спалахнув на лобі Селени. Тишу порушив далекий бій годинника. Пора йти. Сьогодні день народження Шаола. Потрібно було б привітати капітана, доки Селена не заведе його кудись. Принця туди ясна річ не запросять. Та й сам Шаол на цьому не наполягав. Цікаво, яке свято затіла Селена. Звідкись повіяло холодом. Нічого дивного. Каміни були лише в читальній залі. Думки Доріна були зайняті не протягом, а Селеною. На балу він мало не присягався, нехемі, ще більше не докучатиме Селені своєю увагою. Може сказати про цей Шаолу. Ні, не варто. Селена не його власність. Він більше не докучатиме їй своєю увагою. Не повинен. Нехай сама вирішує. В цей момент... На принца з полиці полетіли десятки книжок. Дорін позадкував, прикриваючи обличчя. Коли книгопад припинився, принц повільно обернувся. Половина книжок і сувої валялися на підлозі, наче невидима рука змила їх із полиць. Дорін кинувся повернути їх назад. Він не знав, як вони стояли. Найменше йому хотілося зараз привернути увагу когось із королівських бібліотекарів. Добровільних доносчиків у замку завжди вистачало. Коли Дурін закінчив розпихувати і розсовувати книжки по полицям, серце його билося як від важкої роботи, йому здавалося, що його знову нудить. Руки тремтіли і не лише від страху. В ньому знову прокинулася та незрозуміла сила. Вона вимагала відкрити її і випустити її назовні, підхопивши з підлоги останню книгу і сунувши їх на полицю. Побіг до виходу. Про таке нікому не розкажеш. Він звик нікому не довіряти. Біля читальної зали Дурін змінив хід на ходьбу. За столом неподалік від дверей сидів старий худий бібліотекар. Принц зробив нудне обличчя і ліниво махнув рукою старому. Той шанобливо вклонився. Дорін штовхнув важкі дубові двері і вийшов. Нікому не можна довіряти. Йому раптом згадалася відьма з карнавального війська, адже вона не впізнала в ньому принца. Зважаючи на те, що вона вперше побачила Шаола, вірно назвала його рідне місто. Вона не шарлатанка. Дорін зрозумів, що сильно ризикував, але раптом Беба Жовтонога знає відповіді, яких він так потребує. Селена не відчувала жодного занепокоєння та й про що їй турбуватися. Обід як обід. Цю урочистість вона обмірковувала протягом кількох тижнів, шпигуючи за людьми, названими Аркером. Обід, де вони будуть удвох із Шаолом, а після тієї ночі, вона останнє стала перед дзеркалом. Для обіду вона вибрала блідо-блакитну, майже білу сукню, розшиту бісером. Крихітні бісеринки надавали йому схожості з блискучою морською гладдю. Ймовірно, вона не мала права говорити Шаолу, як йому одягнутися в свій день народження, але вона все ж таки попросила капітана одягнутися порядніше, щоб я не так бентежилась» пояснила вона. Селена хмикнула. Боги милосердні, коли вона бентежилась. І все-таки вона відчувала дивне збентеження. Яка дурість? Звичайний обід. Швидконогу, щоб не нудилася, вона відвела до Нехемії. І взагалі час виходити. Підхопивши з дивана накидку, дбайливо приготовану фаліпою, Селена вийшла. Шоул чекав її біля входу. Він помітив Селену ще на сходах і тепер стежив, як вона повільно наближається до нього. Вона не здивувалася, побачивши його в чорному. Принаймні, він не вдягнув парадний камзол. Чорний камзол і штани, схоже, були пошиті у справжнього кравця. Капітан навіть причесався. Але в іншому він був вірний собі. Він з непроникливим обличчям стежив за кожним її кроком, ніби на них чекав необіта поєдинок. З відчинених дверей тягло холодом. Селена зіщувалася. Вранці вона не пішла бігати, і капітан не з'явився насильно витягати її. З ним народження, сказала Селена, не давши йому побурчати щодо її вбрання. Хоч би мені дозволено дізнатися, куди ми йдемо, трохи посміхаючись, питав він. Селена теж усміхнулася, їй стало спокійніше. Ми поїдемо до такого місця, де капітан Королівської гвардії буває не частіше ніж північне сяйво над Рафтхолом. Карета вже чекала на них. Селена пригрозила кучерові, що засмажить його живцем разом з лакеєм, якщо вони дозволять собі запізнитися. Поїхали, пане капітане. В кареті вони сиділи навпроти один одного, говорили про що завгодно, тільки не про ту ніч. Про карнавал, швидконогу, чергові витівки Холіна, навіть посперечалися про те, коли весна заявить про себе. Карета зупинилася біля старої будівлі, перший поверх якої займала аптека. «Ти вирішила почастувати мене ліками?» – здивався Шаол. «Щось подібне до пуншу з проносним. Не поспішай з висновками», – сказала Селена, затягуючи його з собою. Власників аптеки вона знала ще часів свого життя у Аробіна. На щастя, вони не здогадувалися про її справжнє ремесло. Коли вони запитали, чому їй так довго не було. Селена відповіла, що вмандрувала в далеких країнах. Тут теж повірили її брехні. Вузькими кам'яними сходами вони піднялись на другий поверх, потім на третій і нарешті на четвертий. На вузькому майданчику були лише одні двері. Звичайно, це не астеріанський жеребець, але Селена наштовхнула двері і відійшла, пропускаючи шоула. Приголомшливий він мовчки ввійшов. I oh. don't. Селену доклали чимало старань та фантазії, продумуючи прикрасу цієї кімнати. Навіть у світлі дня тут було дуже красиво, але ввечері, ввечері все виглядало саме так, як і уявляла. Господарі аптеки були великими шанувальниками рослин. На даху вони влаштували оранжерей. Крім цілющих трав, там росли квіти, включаючи дуже рідкісні, а також фруктові дерева у діжках. Прикрашена селеною кімната служила для господарських потреб і мала дві скляні стіни. На фруктових деревах горіли маленькі ліхтарики. Як Саду із давньої легенди. З двох вікон відкривалася на річку Авері. Повітря було теплим і трохи терпким. Посередині кімнати стояв столик, накритий на двох. Шоул мочки глянув цю каску і лише тоді порушив мовчання. Зовсім як у пісні Рени золотоголосої. Сад жінок народу Фе. В його золотистих очах сяяла радість. У мене немає можливостей принца, ковтаючи слину пробурмотіла Селена. «Мені ніхто ніколи не влаштовував такого святкування», – зізнався Шаол, продовжуючи роздивлятися оранжерею за прозорою стіною. «Ніхто!» «Це лише обід», – сказала Селена, проходячи до столу. Її відчайдушно тягнуло обійняти Шаола. «Добре, що їх розділяли». Простір столу. Шаол теж підійшов до столу. Слуги, що з'явилися, висунули їм стільці. Рука капітана звично лягла на ефес меча, але побачивши, що ніхто не влаштовує йому засідку, він зніяковіло посміхнувся сів. Їм налили нали вина. Слуги поспішили за частуванням, яке сьогодні весь день готували на скромній кухні власників аптеки. Селена наняла кухарів із ів. Ті заламали таку плату, що селені захотілося звернути їм шию, але подумавши, вона погодилася. Шоу цього вартий. «За тебе, Шауле, сказала Селена, піднімаючи келих. Вона приготувала маленьку промову про те, прийшовши сюди і побачивши його блискучі очі, а ще згадавши, як він дивився на неї тієї ночі, вона зовсім забула. Шаул цокнувся з нею. Поки що не забув. «Спасибі тобі, це…» Він озирнувся на оранжерею, підсвічену вогниками, потім кинув погляд на дахи будинків і темну річку. Це шоу мотнув головою, поставив келих і моргнув. Селена встигла помітити сріблясті крапельки в його очах. У неї стислося серце. Він знов моргнув і посміхнувся. Я вже забув, коли вистаннє мені влаштовували святкування. Лише в дитинстві. Не таке вже це й свято. Спробувала заперечити Селена, відчуваючи тяжкість у грудях. Не зменшуючи свого подарунку. Такого мені ще ніхто не дарував. Відкинувшись на спинку стільця, Селена дивилася, як слуги розкладають по тарілках першу страву. «Жарке з дикого кабана. Дорін подарував тобі астерянського жеребця. Натомість Дорін не знає моєї улюбленої страви», – заперечив Шаол. Він примружився і закусив губу. «А коли ти встигла дізнатися?» Селена уткнулася в тарілку. «Капітане, не думайте, що я тільки займаюся вивченням твоїх звичок та пристрастей. Пішла на кухню, приперла до стіни головного королівського кухаря. Він мені все й виклав». Шаол пирхнув. «Нікому ще не давалося приперти до стіни мегру навіть Адерландському асасину. Якби ти зважилася на таке, то зараз тебе прикрашали б синці під очима і розбитий ніс. Це як мінімум. Гаразд, капітане, я пожартувала. Ти можеш здаватися загадковим і непроникливим, але треба вміти дивитися під правильним кутом. І тоді ти Наче відкрита книга. Мені не треба було ходити на кухню. Досить трішки спостережливості. Як тільки за обідом нам подавали страву з деякого кабана, я ледів встигла з'їсти маленький шматочок, а ти уминав всю каструлю. Шоло розреготався, тому вселене по тілу помчали гарячі хвилі. А я думав, що надійно ховаю свої слабості. Дочекайся решти страв, угідливо посміхнулася силена. Обід скінчився. Вони доїли останні крихти дивовижно-шоколадного горіхового торта, допили вино. Слуги забрали посуд і попрощалися. Побажавши їм приємного вечора Накинувши накидку, Селена вийшла на балкон У дальньому кінці даху Шол пішов за нею На шипках оранжерей лежав сніг Дув легкий вітер Селена дивілася навдалечі Десь там, а Вері впадала в океан А в повітрі пахне весною сказав Шоул, упираючись поруччям балкона. Хвала богам, я вже божеволюю від цих хортовин. Світло ліхтарів оранжереї м'яко окреслювало його профіль. Селена думала, що обід буде для Шоула просто приємним сюрпризом, але виявилося, при всій своїй мужності, сміливості і силі, він теж потребував простої людської уваги. Селена тільки сьогодні зрозуміла, як йому не вистачало цієї уваги. Шоул був дуже самотній. Він ні з ким не зближувався, навіть у його дружбі з Доріною відчувалася дистанція. Дурна служниця про його на рулана. Батьківська сім'я, по суті, відмовилася від нього. Пехатому батькові не потрібен був син, який обрав собі ремесло капітана гвардії, навіть королівської. А чи замислювалися батьки Шаола, що в цьому замку і навіть у всьому королівстві не було людини благороднішої та вірнішої, ніж їх син? Якби зараз Ерілея був вільним континентом, інші королівські двори вважали б за честь запросити його до себе на службу. Селена не припускала, що такі люди, як Шаул, існують насправді, особливо після Саема та всіх її подальших бід. Призначаючи її королівською захисницею, король, якщо вона не послухається його наказів, пригрозив вбити Шаола. Адже вона вже наражала капітана на неабиякий ризик. Далі буде лише небезпечніше. Не лише для неї, для них обох. «Я маю дещо тобі розповісти», – тихо промовила Слена. Кров дзвоніла в її вухах. Шол, посміхаючись, повернувся до неї, розраховуючи почути, якщо не жарт, то щось цікаве. Тільки обіцяю, що не розлютишся. А чому я повинен лютувати? здивувався шол, перестаючи посміхатися. Спочатку пообіцяй, зажадала селена, схопившись за гарячі холодні перила балкона. І я постараюся. Хоча б це, як жалюгідна боягуз, вона ризикувала дивитися йому в очі і відвернулася, дивлячись у темряву. Я не вбила жодного з тих, з ким король наказував мені розправитися. Шол мовчав, селена наважилася глянути на нього. Я імітувала їхню загибель, а їм наказала бігти подалі і ніколи не називатися своїми справжніми іменами. Я забирала їхній одяг і речі, які мені потрібні як докази. Голови та руки я добувала в лікарнях, де мерців завжди вистачає. Єдиним, кого я вбила, був Давіс, але він навіть не значився у королівському списку. Коли Аркер впорається зі своїми справами, я розіграю його загибель, і він сяде на найближчий корабель і назавжди відпливе з рафтхола. Сказавши це, Селена повільно обернулася до Шаола. Обличчя капітана було мертвено бліде. Він навіть відсахнувся і замотав головою. Ти зовсім з'їхала з глузду. Розділ 23. Мабуть, він чогось не розумів, або вона вирішила витончено над ним пожартувати. Інакше? Інакше виходило якась жахлива суміш дурості, нахабства, божевілля, ідеалізму та хоробрості, яка звалася Селеною. Ти що, зовсім з'їхала з глузду? Шаолге чисто забув про свої обіцянки не лютувати, і сказ перегукувався в ньому з непідборним страхом. Все це заважало капітану думати. Він уб'є тебе, чуєш? Уб'є на місці, якщо дізнається. Селена підійшла до нього, її сукня переливалася тисячами крихітних зірочок. Він не дізнається. Це лише питання часу. Процідив крізь зуби Шаул. У нього скрізь шпигуни. А ти вважав би за краще, щоб я вбивала невинних людей? Ці люди – зрадники корони. Зрадники? – перепитала Селена і хрипко засміялася. У чому їхня зрада? У тому, що вони не схотіли схилити голови перед завойовником? У тому, що давали притулок рабам-утікачам? Чи в тому, що дозволили собі мріяти про кращий світ, ніж цей? Селена похитала головою. Я не буду катом, який бездумно вбиває за його наказом. Шаул теж не хотів її перетворювати на королівського ката. З цієї самої хвилини, як селену проголосили королівською захисницею, йому було нестерпно думати про накази короля. Але такого повороту Шаул ніяк не очікував. Ти ж принесла йому клятву вірності. А скільки клят давав він правителям інших країн? Перш ніж вторгнутися на їхні землі та влаштувати там бідню. Скільки клят він давав, сходячи на престол? Не можна бути вірним тому, хто сам невірний. Селено, король розправиться з тобою. Шаол взяв її за плечі. Чужими руками. Він накаже мене, як твого друга. Цього Шаол боявся найбільше. І саме це довгий час не давало йому перейти межу. Аркер пообіцяв мені достовірну інформацію. Я гроша ламаного не дам за Аркера. Чим відомості цієї пихатої дупи можуть тобі допомогти? «Гурток терасенських змовників існує насправді», – з дивовижним спокем заявила Селена. «На відомості, які я маю, я могла б виторгувати у короля свободу або скорочення терміну договору. Такого скорочення, щоб у разі, якщо він дізнається правду, мене тут давно не було. Король покарає тебе за одну спробу торгуватися з ним», – прогорчав Шоу. Остання її фраза вдарила його з розмаху. «Мене тут давно вже не було». «І куди ти поїдеш?» «Куди завгодно, головне – подалі від рафтхола». Шаолу стало важко дихати, але він таки запитав, і що ти робитимеш у далеких краях? Селена знизила плечима, тільки зараз зрозумів, що Шаол все ще тримає за плечі. Він трохи розтиснув пальці і знову стиснув, ніби цей жест міг завадити їй зникнути. Я буду жити, жити так, як я хочу, як звичайна дівчина. І все-таки, куди ти поїдеш? Бірозова сині з золотистими обідками очі Селени спалахнули. Туди, де взагалі не чути про Адарлана якщо такий края є. Шол раптом відчув моторошну правдивість її слів. Вона цілком може назавжди залишити рафтхол. Молода, розумна, кмітлива, гарна, вона ніде не пропаде. І, напевно, поруч виявиться хлопець, який у неї закохається, а потім одружується. Шоул не хоче дізнався собі, що боїться і обурюється, не бажаючи допускати такого розвитку подій. Він ревнував її до кожного слова та погляду. Шол не знав, коли це почалося. «Ми знайдемо таке місце», – тихо промовив він. «Що?» – здивалася Селена. «Я вирушу разом з тобою». Вони обидва розуміли. У цих словах таїлася питання. Шол намагався не думати про те, що вона говорила минулої ночі, про сором, який вона відчувала, обіймаючи його. Бо він був сином Адарлана, а вона дочкою Терасена. «І ти готовий попрощатися з посадою капітана Корольської гвардії? Ця посада не виправдала моїх очікувань». Король дуже багато приховував від нього. Занадто багато таємниць оточували Шаола, а він мав удавати, що їх не існує. Король не вважав його своїм союзником. Тоді ким його вважав Адерландський правитель? Маріонеткою чи становище трохи вище звичайних слуг? Тільки зараз Шаол починав здогадуватися, що король може мати свій карнавал-дзеркал. Ти любиш свою країну, сказала Селена. Я не можу допустити, щоб ти все покинув через мене. В її очах був біль і ледве вловима надія. Шоу обійняв її, притиснувши до себе. Я буду найбільший в світі дурним, якщо відпущу тебе одну. По щоках селени покотилися великі сльози. У неї затремтіли губи. Чому ти плачеш? здивувався шол, не випускаючи її з обіймів. Тому, схлипнула вона, бо ти говориш про світ, яким він має бути, і яким може бути. Між ними ніколи не було жодної межі. Межою був його власний дурний страх і гордість, бо з того самого моменту, коли Селену вивели шахти в ендовері і коли вона, незважаючи на рік, проведений в пеклі, люто і зухвало подивилася на нього, він ішов цього вечора. Ішов до неї. Шол змахнув сльози з обличчя Селен і поцілував її. Цей поцілунок повернув Селену, до самої себе. Вона не знала, з чим порівняти її стан. Це було схоже на повернення додому, на нове народження, на раптове здобуття давно втраченої частини себе. Його губи були м'якими та гарячими. Спочатку несміливими. сміливими, Шоу навіть відсунувся, щоб заглянути її вічі. Сила тремтіла від дивної, неприборканої потреби пестити його всього і отримувати ласку відповідь. Людина готова відмовитися від будь-чого, аби поїхати разом з нею. Руки Селени обвели його шию, їхні губи знову зустрілися. Другий поцілунок просто вибив з-під неї навколишній світ. Селена знала, скільки вони простояли на даху, зімкнувши вуста і давши повну свободу рукам. Потім вона зі стогоном потягла його донизу, дочекаючи карети. Поки їхали в замок, Шол робив з її шиї та вухами таке, що вона забула власне ім'я. Вийшовши з карети, вони або як... Зуміли дотримуватися зовнішніх пристойностей. У покої селени вони йшли, тримаючись на шанобливій відстані, хоч у неї палало все тіло. Просто диво, що вони все-таки дісталися до її дверей, а не зупинилися в першій комірчині. Вже всередині біля дверей спальні, коли Селена міцно тримала його за руку, була готова вести його до спальні. Шау зупинився, запитав: Ти впевнена? Сила піднесла руку до його обличчя, провела по щокам, погадила кожне ластовиння, що стало для неї нескінечною дорогою. Якось вона вже чекала такого моменту. Тоді Сеймо чекала, поки не стало надто пізно. Зараз у ній не було ні краплі сумніву, ні сліду страху і невпевненості, наче кожен рух між нею та Шоолом був кроком у танці і танець вівій до цього порогу. Я ще ніколи в житті не була така впевнена, як зараз. Сказала вона. Очі Шаола палали любовним голодом, учі селени теж. Поцілувавши його, селена повела його далі. Шаол не чинив опір. Не відриваючись від її губ, він ногою зачинив двері. Коли вони скинули з себе весь одяг, коли між ними не залишили жодних перешкод. Селена міцно поцілувала Шаола і вдала йому все, що мала. Селена прокинулась на світанку. Шаоли зараз обіймав її. Він обіймав її всю ніч, наче боявся, що вона зникне. Усміхаючись, вона ткнулася носом його шию і дихнула. Шоу обернувся, і вона зрозуміла, що він теж не спить. Його руки ожили і потяглися до її волосся. «Ніяка сила не змусить мене вилізти з цього ліжка і піти бігати», – прошепотів він. Селен тихо засміялася, нарешті його руки опустилися нижче, ковзаючи по її спині, по рубцям. «Чора він цілував усі її шрами?» «І як ти себе почуваєш?» – спитав Шао. Так, ніби вона була одразу скрізь ніде. Так, ніби всі ці роки вона брила на осліп і раптом набула ясного зору. Так, що вона могла назавжди залишитися з ним у ліжку та благословляти кожну мить. Як відчуваю? Втомлена, зізналася вона, шолом миттєво напружився, але щасливою. Шолом підвівся на лікті, уважно дивлячись на неї. Адже все було добре, так? Селена округла очі. Втомлена, але щаслива. Цілком нормальний стан для дівчини, яка мала це вперше. Коли вона вибереться з ліжка, то спочатку попросить Фаліпу добути якісь настойку, яку п'ють, щоб не було дітей. Бо дитина, боги милосердні, про це взагалі краще не думати. Селена хмикнула. Ти чого? нічого похитала вона головою. Селена погладила його волосся. Вона посміхнулася, поки думка, що майнула, не пригасила її посмішку. Тобі сильно дістанеться за це? Шаол шумно зітхнув і ткнувся чолом її плече. Не знаю, можливо, королю буде байдуже, або звільнить. А може й гірше. Король непередбачуваний. Селена гадала його м'язисту спину. Як давно вона про це мріла? Дуже давно. Тільки не зізнавалася. Тоді ми збережемо цю таємницю, Ми проводимо багато часу разом. Ніхто не помітить змін. Тільки не думай, ніби я соромлюся наших стосунків, і тому погоджуся зберегти їх у таємниці. А хто говорить про сором? Селена відкинула простирадло, що приховувало його на тіло. Якщо чесно, я навіть здивована, що ти не збираєшся з важливим виглядом ходити по замку і хвалитися всім і кожному. Я так і зробила б. Невже в тебе любов до мене немає меж? Ні крапельки. Не треба кусати мене за вухо, я теж, між іншим, вмію кусатися. Не маю сумнів, засміявся Шаол. Доріну ми не скажемо. Він потім і сам здогадається. Це вже. Але поки не говоритимемо йому. Від цих слів Шоул здригнувся. Ти й досі? Ні, причому давно ще до поєдинку. Шоул заспокоївся. Як маленький, подумала Селена. Навіщо нам зайві складності, сказала вона. А складності будуть. Ще невідомо, як це вплине на дружбу Шоула з принцем. Дорін дуже багато означав у житті капітана і вона не хотіла ставати причиною їхнього відчуження. Шоул легко класно у її носі. «Скажи, тобі давно хотілося?» «Капітане Стволе, ви ставите непристойні запитання. І взагалі я не скажу, поки не скажете, чи давно цього хотілося тобі». Шол нагородив її новим клацанням по носі. Сила відкинула його пальці. Він перехопив її руку, повернув так, щоб бачити перстень за метисом. Сила не знімала цей перстень ніколи, навіть милася з ним. «До маса на балу», – сказав Шол. «А може раніше?» «Може в самоїн?» коли я приніс тобі цей перстень. Але на тому Балі я вперше зрозумів, що не хочу бачити тебе з іншими. Тепер твоя черга, нагадав Шоул, цілуючи її кінчики пальців. А я тобі не скажу. Селена сама не знала, коли це сталося, і чомусь здавалося, що Шоул завжди був десь поруч, навіть щодо їхнього знайомства. Шоул став заперечувати, але Селена зі сміхом перевернула його, поклавши на себе. Досить розмов. Я, можливо, і втомилася, але чимало приємних занять замість бігати по холоду. Посмішка Шаола знову зробила її голодною. Селена хижа усміхнулася, коли Шаол передавив її з собою і накрив їх обох ковдрою.